Він усадовив їх у крісла, а сам сідати не став. Качався по безмежному кабінету, як коти Щось бурмотів подивовано. Тоді гримів, гудів, говорив самі з собою, промовляв простір. «Лікарні – це що? Лікарні – це страхи, болі, страждання й пониження людської природи. Одне слово – юдоль, як колись казали». Тепер у дитячих клініках всього світу ще й страшний стафілокок. А в нас стафілокока немає, у нас тільки надія і добро, надія і добро. А що, не так? Хіба за надію треба платити? платити? Болкнув хліб. І той ж миті вагнув, як це вийшло, незграбно й недоречно. Але костри не образився. Платити? Люди б заплатили за надію всім золотом світу. Що може бути цінніше? Справедливість, сказав твердо хліб, не наважуючись бодай крадькома позирнути на вродливу асистентку, яка була тут свідченням споконвічної несправедливості природи, цієї химерної майстерні буття, звідки виходять такі зовні досконалі істоти, як Лариса Васильівна і такі непоказні, прямо кажучи, трохи кумедні у своїй незграбності і затятості, як твердохліб і, може, костриця. Але справедливість все ж таки торжествує, бо костриці стають професорами, твердохліби, коли не прокурорами, то хоч слідчими, а такі красуні так і лишаються асистентками, помічницями, прислужницями. Здається слово справедливість Прилунала тут і своєчасно, і доречно. Та він не врахував, з ким має справу. Справедливість, зупинився біля нього професор і нахилив до твердохліба голову, вдаючи уважного слухача. Ага, а що це таке? Добродушність злетіла з костриці, як останній листок з осіннього дерева. Професор зневажив твердохліба остаточно і безповоротно. З професорами не сперечаються, їм внімають, перед ними благгавіють і вдають із себе смиренних овечок. Це твердо хліб засвоюв досить міцно, маючи багаторічний досвід нелегких взаємин зі своїм тестим професором Ольжичем Предславським. Ольжич Предславський вважав себе, не без потурання деякої частини громадськості, великим теоретиком міжнародного права. До практики сталося майже бредливо, і коли не виявляв цього почуття перед твердохлібом, то хіба що завдяки тому, що той був професорським зятим, чоловіком єдиної доньки Ольжича Предславського. Поняття справедливості було яблуком незгоди між твердохлібом і його тестем. Майже так, як оце з професором Кострицею. Якась містика. В тому жорсткому, кострициному, а що це таке? Твердо хлібові вчулося зневажливо повчальне тестове. Справедливість – це термін, радше емоційний, моралістичний і риторичний, ніж науково корисний. Як концепція, справедливість викликає роздратування у багатьох законодавців і вчених, бо не кожна ситуація її вимагає. Зате моя робота вимагає справедливості щокроку вигукував твердохліб. «Що мені до того, якщо вчені не вміють сформулювати цього поняття?» «Коли видавництво «Енциклопедія Британіка», не слухав його Ольжич Притславський, у своїй серії «Великі ідеї» спробувало сформулювати поняття справедливості, то йому довелося наводити понад тисячу визначень, і жодне з них не могло задовольнити науковий світ». Ніхто не сказав краще за стародавні греків, справедливість – це стримування сили мудрістю. але в державі мудрість, як правило, на боці сили, вони не роздільні, тоді хто ж кого спроможен стримати? Для тестя Твердохліб умів найти слова, які хоч і не доводили нічого за пеклому теоретику, зате могли бодай подратувати того. Він казав спокійно, «Не знаю, як там з визначеннями, а для мене справедливість – річ така реальна, що часто, здається, міг би доторкнутися до неї рукою». Але для костриці таких слів недосить, тому твердохлів сказав інше, «Для мене найбільша несправедливість, коли я живу, хтось, коли мене вмирає, хоч теж мав би жити». Це зворушливо, пирхнув професор. Коли б я був молодший, то міг би заплакати. Але пора плачів для мене вже минула. Не нас ніякими кіньми вороними. Тому я скажу влада над життям і смертю і в лікаря, і в судді. В лікаря по праву небесному, а в судді. Ми рятуємо людей, а ви їх переслідуєте. Не даєте спокійно перейти своє земне коло. І це справедливість. «Ми шукаємо істину?» Спокійно подивився на кострицю твердохліб. Професор аж підстрибнув від тих слів. «Яка скромність!» завукав він, покотившись по кабінету. «Яка бенедиктинська скромність! Вони шукають істину! А хто її не шукає? Може не шукають ті мудреці, державні діячі, учені, письменники, закохані?» Згода кинув твердохліб. «Шукають!» А в суддів це професія, покликання і найвищі призначення. Ми стаємо і небоці держави, і небоці окремої особи. Отже небоці істини, яка є законом. Істина для нас є закон, а закон – істина. Чорти його бери! У вас надзвичайно високі повноваження, пробурмотів професор. Ви державна еліта, ви судова інтелігенція, прямо суддя. А мене інтелігентом не назвеш, бо хто я? А коновал, чорнороб. Твердо хліб подумав, а я хто? Вдома йому кололи очі, що він не інтелігент, тепер докоряють, що не чорнороб. То хто ж він?